22. Miközben hazafelé tartott a forgatásról, meg észrevette, hogy öt autó követi. Aztán üldözni kezdték. Mindegyik autót egy-egy férfi vezette, mind kinézetű, mint farkasok lennének. Tél volt, Kanadában ilyenkor jegesek az utak. Ráadásul, ahogy az autók körbevették, elvágták az útját, áthajtottak a piroson, Üldözték, miközben próbálták lefényképezni, meg biztosra vette, hogy karambolózni fog. Azt hajtogatta magában, ne sem pánikba, ne vezessen kiszámíthatatlanul, ne adja meg nekik, amit akarnak. Aztán felhívott engem. Londonban voltam, a saját autómban a testőröm vezetett. Sírós hangja visszarepített a gyerekkoromba, Balmoralba. Nem élte túl, kedvesem. Könyörögtem megnek, hogy maradjon nyugodt, tartsa a szemét az úton. Átvettem az irányítást, mint kiképzett légi irányító. Elkalaúzoltam a legközelebbi rendőrősre. Amikor kiszállt a kocsiból, hallottam, hogy a háttérben a riporterek követik az ajtóig. Gyerünk, megen, mosolyogj! Klik, klik, klik, klik! Elmondta a rendőrségnek, hogy mi történt, és segítségért könyörgött. Együttérzők voltak, vagy legalábbis azt mondták, hogy azok, de mivel közszereplő, kitartottak amellett, hogy nincs mit tenni. Visszament a kocsiához, a fotósok ismét megrohanták, én pedig a házához irányítottam a bejárati ajtón keresztül, ahol összeesett, a én is egy kicsit. Tehetetlennek éreztem magam, és rájöttem, hogy ez az a hillesz sarkam. A helyzetek többségével meg tudtam birkózni, amíg tehettem valamit. De amikor nem tehettem semmit, meg akartam halni. Megszámára nem hozott valódi nyugalmat, hogy bejutott a saját házába. Mint minden addig estén, most is állandóan kopogtattak nála, sőt, be is csengettek a lesifotósok és úgynevezett újságírók. A kutyái őrjöngtek. Nem értették, mi történik, Miért nem nyit ajtót, miért támadják a házat. Miközben vonítottak és körbe körbe járkáltak, ő a konyha sarkában a padlón kuporgott. Éjfél után, amikor minden elcsendesedett odakint, elég bátorságot merített ahhoz, hogy kilessen a redőnyön. Látta, hogy a férfiak odakint alszanak az autókban járó motor mellett. A szomszédok elmondták megnek, hogy őket is zaklatták. Férfiak jártak fel alá az utcán, kérdezősködtek, pénzt ajánlottak bármilyen megrevonatkozó információért, vagy egy jó, szaftos hazugságért. Az egyik szomszéd arról számolt be, hogy egy vagyont ajánlottak fel neki azért, hogy a tetőre megablakaira irányítható, élőben közvetítő kamerákat szerelhessenek fel. Egy másik szomszéd el is fogadta az ajánlatot. A tetőre felszereltek egy kamerát, meghátsó udvarára nézett. Ezért aztán ismét kapcsolatba lépett a rendőrséggel, akik most sem intézkedtek. Az ontariói törvények nem tiltják ezt, mondták neki. Ha a szomszéd nem követel birtokáborítást, akkor akár a Hubble teleszkópot is a házára rakhatja, és megkertjére irányíthatja, nincs ezzel semmi probléma. Eközben Los Angelesben az édesanyját napi rendszerességgel üldözték, a házába, a mosodába, a munkahelyére jövetmenet. menet. Rágalmazták is. Az egyik cikkben szakadtnak titulálták, egy másikban füvesnek nevezték. Valójában a palliatív ellátásban dolgozott. Azért járta egész Los Angeles-t, hogy segítsen az életük végéhez érkező embereknek. Sok betegénél, akiket meglátogatott, a lesifotósok felmásztak a falakra és a kerítésekre. Másképpen megfogalmazva, minden napakat valaki, aki mamihoz hasonlóan ennyit hallott utoljára ezen a földön. Klik.